ai dah, ai dah, oh, pastinya biasanya mana ini, entah nak dia, suruh baca lah, ai, sembilan. ونستعينه ولا استغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا من سيئة عملنا من يحدي الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هاديله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 Perhatikan. Sekarang kita pada halaman 105. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir soal yang terakhir. Qalal Jamih apallat ala anhu. Soalun jami adalah yang mengumpulkan syarah ini. Siapa namanya? Ayok tanah pergi ah, mana? Dulu. Siapa yang mulakan? Siapa yang mulakan? Kalikalamiil bayaki ya syekh. Pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan oleh sebagian taulef yang hadir dalam majlis itu isi pertanyaannya binisba Likalamil bayaki ya syekh. Keterkaitannya dengan kalamnya bayaki wa isyekh bagaimana? yani al-bayaki memiliki kalam yang di situ ada iskal bagi para talaba bagi para hadirin yang menghadiri majelis beliau perhatikan kalam yang mana siapa yang tahu kalam yang mana tolong dilihat Balik ke yang mana? Ayo, Muzin. Pak Muzin. Nah. Perhatikan halaman 103. Itu di pertengahan halaman itu. Qalal bayaki daba ba'du ahlil nadhar ila anna liat sifatun laisat jarihatan. Sebagian ahloh nazar memiliki Mazhabat atau memiliki pemahaman Atau pendapat bahwasanya ayat Makna ayat yang terkandung dalam ayat Dalam bab ini Dan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Beberapa nomor hadis ini Ya kan Beberapa hadis Ada satu terus panjang ni yang pertama, ya kan? Terus dua tiga empat. Nah. Sebagian al-Waladar memiliki pendapat bahwasanya tangan yang dikandung dalam hadis hadis itu dan ayat yang dibawakan lima bukari. Lima kolak tu Sebab mereka berpendapat bahasanya tangan adalah sifat yang ia bukan jariha, bukan anggota badan. Waku lumaudin jazakur rahim kita dan setiap tempat datang penyebutan yat dalam Al Quran atau Sunnah Sahihah. Falmuradu mereka yang dimaksud dengan yat tersebut ta'alluquha bil ka'in ma kaitannya dengan yang wujud yang tersebut dengan lafadz yang tersebut katayi melipat wal mengambil wal menggenggam wal membentangkan wal menerima wasuh apa apa pelit heem menandah itu so. pelin wal infaq menafkakan wa dan yang lainnya taalluqu sifatati bi muqtada min ghairi mumasatin kaitannya sifat dengan tuntutan yang terkait dengan lafadz tadi tanpa harus adanya sentuh menyentuh antara dengan dengan yang dengan yang dikaitkan dengan tersebut seperti mengenggam, mengambil meng lipat dan yang semisalnya. Walaisa bidzalika tashbihun bihalin. Karena maksud tersebut tidak ada sama sekali penyerupaan. Wa dzaba dan yang lain berpendapat selain tadi yang disebutkan di atas batul nazar bahwa bahwasanya K.H. berpendapat tentang takwilnya makna tangan tadi bima yaliku bihi dengan apa yang layak dengan pentakwilan tersebut. Habis nukilan dari kalamnya Al Baihaqi. Di sini Al Imam Baihaqi memiliki sisi kegoncangan dalam menanggapi sifat yang terkait dengan apa? Seperti tangan dan yang semisalnya wajah dan sifat yang mengesankan itu akan serupa dengan makhluk. Di Dalil yang baik tadi, kalam yang tidak memiliki penegasan sama sekali. Dalil ya kan? dengan bukti wa dzaba akharu min la ta'ulidzalika bimaya dan yang lain berpendapat selain ba'atul nazar. Berpendapat kepada pentakwilan lafat ya tadi dengan apa yang layak dengannya. Maka di sini pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian murid beliau, Syekh bin Bas kepada Syekh bin Bas Benar-benar dikalamlah bahagi, ya Syeikh, yani, keifah. Bagaimana? Keterkaitan masalah ini dengan kalamnya bahagi, bagaimana ya Syeikh, bagaimana Tauji bagaimana pengarahan yang tepat? Jawaban Syah fihi nador. Bayakita ini ketika berbicara yang tadi panjang kita bacakan, ada dua madzab yang beliau nukilkan tanpa adanya perosihan. Tanpa tanya tercih mana yang roceh, mana yang kuat. Maka disebut fihi notor. Ada sisi notor yang ini tidak langsung diterima. Kalam yang tidak langsung diterima terkait dengan benar yang diusapkannya, tidak. Kenapa? Karena al-bayagi as'ariyum. Nah, karena al-bayagi adalah seorang yang memahami. Terkait dengan sifat-sifat Allah dengan pemahaman ashari, Yakni Abu Hasan al Ashari, Rahimullah Taala. Beliau memiliki tiga marhalah, tiga tingkatan, tiga jenjang dalam masalah ini. Jenjang yang terakhir ini jenjangnya ahlus sunnah wal jamaah, dan sebelumnya memiliki pemahaman Iktizal dan yang lainnya dari kalangan ahlu bidah. Dan yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Abu Hasan ini adalah jenjang yang pertama dan yang kedua semenjak beliau belum ber bertaubat dari kalamnya Al-Bidayah dan Al-Bayyaki ketantol dalam perkara ini dalam pemahamannya Abu Hasan Al-Ashari rahimahullah taala. Berarti Maka perkataan sah bandar al Bayaki asariyun Dijelaskan oleh beliau in tasahulun fi hadil Masail. Beliau memiliki tasahul. Tasahul itu adalah maksudnya apa? Ada sisi pemahaman yang tidak konsis dengan pemahaya sunnah dalam masalah-masalah ini. Ya, ini dalam masalah asma awasifat. Lihat nomor 3 tangan kaki di bawah Fil asli al-masmu Fil asli al-masmu Yang kita dengar Di kaset yang Kaset rekaman untuk suara ini Terucap Fil fil masail hadihi Kemudian dibenahi Dibenahi oleh muridnya Beliau dengan pembenahan Pemenangan Dalam masalah-masalah ini Ditegasan lagi Huwa as'ari Fibati sifat Ya ini Al-Bayaki adalah as'ari dalam sebagian sifat Mungkin dari Antum Kebanyakan dari Antum mungkin tidak pernah mendengar siapa Imam Bayaki Adapun bagi para Talabah Menurut ilmu Yang mengikuti jejaknya Al-Suna wal-Jamaah dalam asma wa sifat mereka semuanya mengenal siapa Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Yani Asqariyun fi ba'dhi sifat. Ini sudah terkenal. Cuma ya kan? bukan semua para salafiyyin mendi pernah mendengarkan ataupun mengetahui perkara ini. Maka nah, kalau itu ya kan? melalui majelis kita ini ini sebagai penekanan supaya perkara ini dipahami bahwasannya al-bayagi rahmat ta'ala termasuk dari kalangan ahlul ilm dari kalangan ulama yang terpeleset dalam permasalahan ini sehingga dalam sebagian sifat mengikuti pemahaman as'ari yani Nah, kenapa beliau yang membagi mulia kitab asma wa sifat mulia kitab, tapi kitab tersebut tidak murni sebagaimana kitab-kitabnya Betul Goyim Britemia Dan yang lainnya dari kalangan Allah Sunnah Yang murni dalam perkara ini Yang murni lurus Ya kan Adapun beliau membagi adalah ada sisi terperasat dalam sebagian Permasalahan, maka dikatakan Fibadisibad dalam sebagian Sifat-sifat As'ariyun, -sifat. yang memiliki pemahaman Abel Sanal As'ari, tadkala Belum Bertawabat dari pemahaman ahlul beda. Ya kan? Maka dikatakan ma'wafi kulisai. Mahwa fi kulisai. Tidak dalam segala sesuatu. Tentang as'aryahnya al-bayhagi. Lakinlah humusaha roh patung. Tapi walaupun tidak segala sesuatu. Bukan dalam semua permasalahan. Dia terdapat dalam pemahaman asariah, tapi lahu musarokatur, Tetapi memiliki musaroka mereka apa? Andil. Memiliki andil dalam pemahaman asariah, iaitu mentakwil sebagian sifat. Mahom? Dari sini kita harus tahu, ketika kita melewati kitabnya Al-Mubayyakhi, maka di sana. Kita enggak akan heran lagi ketika mendapati dalam sebagian permasalahan dia terpelisat dalam masalah ini dalam masalah bapa ma semawab sifat sebagaimana tadi yang telah kita dengar sendiri, ya kan? Dalam kalam yang disebutkan di sini bahawa lebih kita bapa allah al akhirih di sini ada sisi kegonjangan yang kurang tegas dalam menanggapi masalah sifat Allah terkait dalam masalah tangan ada pun halusena. Seperti Imam Bukur dan yang lainnya Gamblang ya kan? Apalagi penjelasan yang dibahalkan oleh Al-ibutul al Qayyim Kemudiannya dan yang lainnya Perkara yang sangat gamblang Dalam menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'alam Maka dalam masalah Pembahasan nasma wa sifat Ini adalah alul ilm Dari setelah Imam Ibnul enggakkan bisa lepas Dari nukilan Kalamnya beliau Dalam seperti Qasidhanuniyya Dalam istimewa Islamiyya Al-Gazwi Al-Jamiya Dalam Ya kan Dan yang lainnya Ini banyak sekali Terlalu khusus lagi kalamnya Ibn Taala Dalam masalah ini Disisikan secara khusus Ada dua jilid Asma wa sifat Walaupun tergantung dalam majmukul fatawa. Tapi juga disisikan oleh sebagian alul ilm. Disini tersendiri. Ditetak tersendiri. Mahfum. Jadi disini sahabat bin Fahs rahimahullah ta'ala. Menjelaskan kepada kita. Terkait dengan kalamnya Abayaki bahwasanya Beliau juga termasuk atau termasuk. Terperlaksa dalam pemahaman as'ariya. Dalam masalah. Masalah ini walaupun sebagiannya Tapi memiliki musyarakah Memiliki apa? Andil Lekin lahu musyarakah Memiliki Andil dalam Menyebarkan pemahaman As'ariya Adapun di negeri kita ini ya, Yaihwa antum perlu ketahui Dan ini tidak boleh tidak tahu, harus tahu Kenapa? Karena Allah sunnah tidak boleh dibode-bode orang Dan jangan mau dibode-bode orang di Indonesia ini, pemahaman as'ariya, jahmiya, ini menyebar di beberapa pesantren, bahkan mayoritas pesantren ada di negeri ini. Mereka-mereka yang pelajari ilmu, agama, kebanyakan mereka kita bilang seperti itu. Pemahaman as'ariya. Ta'wil. Ta Dan itu memaunya alul bidak, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sebahagian mereka benar-benar antipati dengan menetapkan Allah berada di atas Aras. Berkali-kali anak-nak kita pada sebahagian antum yang pernah menghadiri di muziris ini atau sebelumnya, ketika kita masih dulu di Jawa Barat, berkali-kali kita pernah jumpa seorang dosen, ya kan? Di situ di warung sate depan kapol depan polsek itu, pantai pantain di situ. Sama seorang dosen dari kalangan organisasi muamalat Ketika kita bicara masalah Allah berada di atas arus dia enggak terima. Diteruskan ya dia, dia. Waktu itu saya bilang sama polisi, sekarang kalau ada dua orang pak, satu yang mengatakan Allah berada di atas, satu yang mengatakan di mana mana yang benar, yang di atas tu. Itu polisinya. Itu polisi. Tapi dosen ini enggak terima. Jangan lagi dikatakan pada yang lain. Nah untung, untung ya kan, kamu ngomong sama saya. Katanya. Saya bisa menulis kalau yang lain bisa tersesatkan, kan? Ya? Nah nggak terima. Jadi kita ya, jajar itu, kita tetapkan bahwasanya berada di atas harus. Padahal polisi yang nggak pernah belajar agama, ya kan? Yang mungkin setiap senin mengadakan upacara saja, dia malah menetapkan kalau berada di atas harus. <tuh> Apa om itu. Jadi dia tidak terima. Jadi musibah. Kalau ada orang yang mengatakan Allah berdatang eh. ke sana musibah ojo kono-kono omong. Menangoni. Ya Nek ora aku masalah aku ngerti. Nek itu salah. <laughs> ya. perhatikan. beratian. Lah saya sumpah 2 kali sama orang itu. Pertama di Solo Projo itu, kedua di Panciran. Sampai dia nantang, mesti mampir ke rumah saya ya, katanya. Maunya ngaji depan. Ya <tuk> Ini saya tidak menjawabkan ini. Demikian juga masalah mana La ilaha illallah. Ada dulu anak Madura. Kuliah di pacaran situ. Ya kan. Imam Haji Ketika bincang-bincang mau mengajak menghidupkan apa kajian Ramadan. Saya saya diantaranya yang disalongkan untuk pembicara di bulan Ramadan. Ya kan. Waktu saya tanya. Materi yang kita pelajarkan apa katanya? masalah tauhid. Saya tanya waktu itu, kalau masalah kalau masalah tauhid selamanya untuk pelajari apa? Ya falsafat tauhid. katanya. tanya. Falsafat tauhid. Seperti itu. Jadi, tidak mengenal tentang makna yang benar tentang kalimat la ilahul ala. Jadi, karena kita sudah pantasan sebelumnya, akhirnya sudah tidak jadi lagi. Dilanjutkan saya sebagai pembicara. Satu antara para pembicara di Kejadian bulan Ramadan. Ah seperti itu, Yekhoa. Dulu juga pernah di Madura. Ya kan? Pesantaran tabik camplung. Apa tabik, apa? Tabik. Ini, bangil, persis. Tabik camplung sana. Demikian, akhirnya, apa? Sebar isu macam-macam. Ya kan? Yang enggak punya adab. Yang enggak punya akhlak. Ya itu semuanya. Sehari itu sudah. Sebar. Kenapa Karena kita bantah-bantah dalam masalah akhidah? Bahkan pernah kita ketemu sama satu dantara ustadz yang ada di Persis sana. Namanya ustadz Hutabullah. Dan meninggal rahimahullah. Tidak terima tentang komentar yang seorang berterkait dalam masalah awas saya kutub. Dalam masalah akhidah. Akhirnya kini saya sudah pak. Lah. Sekarang kini ustadz. Karena ada getabnya. Ada rujukannya. Gimana kalau kita buktikan, kita tengok dalam kitab gila alhamdulillah itu. Terus lalu Quran. Sekarang kalau ada benar, gimana? Ustaz sudah terima. Kalau begitu saja, semua ulama cukup punya kesalahan. Ya, sudah. Akhirnya benar-benar saya, saya buktikan, saya tengok ke maktabanya mereka. Waktu ada di pondok Bapak, di Basantaran Putri. Nah, sana ada dalam just 24 sama 25. Dalam tafsir itu, ya kan? Ar-Rahman al Istawa, ya. Dia mengatakan bahwa Istawa dalam anjaba kinayah 'an al-haybinah. Ya kan? Apa makna haybinah? Ke kekuasaan. Istawa itu la kinayah, kata sindiran, kata kiasan dari kekuasaan, bukan istiwa yang sebenarnya. Dan ini banyak dari kalamnya Said Kutub. Ya kan? Banyak sekali dalam masalah-masalah seperti ini, tapi karena seorang itu sudah namanya mutahazzib, ya kan? Maka menjadi buta. Nah, kan? Buta hati walaupun mulai matani. Nah itu perhatikan. Jadi pemahaman-pemahaman hal seperti ini. Seperti asariah as yang ada di negeri kita ini. Menyebar di mana-mana. Maka kita sebagai alusun awal jamaah. Jangan mau dibodoh-bodoh orang. Nah, kan? Kalau kita cuma terkesan atau terkagumkan dengan. Gelari yang dibawa oleh seorang doktor semisalnya dan kita akan tersesatkan, kadang-kadang enggak terasa. Maka kembali kepada kitab yang al seperti, al-Imamul Bukhari dan semisalnya. Masya dalam hal ini ada, apa? Bebingan yang benar-benar memuaskan, sesuatu yang Al-Quran dan sunah di atas pemahaman, para salamu salamu Baik. Qa'ala al-Imamul Bukhari wa al hadis berakam sab'al barbami awar batasar. 2014 hatta sana musadadun, semayyah bin sa'idin, an sufiad hatta sani mansur, wasulaiman, an ibrahima, an abida tengok di sini bertitik an abida bukan ubaidah tapi abida, mukabar bukan musawgor, an abdillahi أن يودي أن سائل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسبي والأراضي على إسبي والجبال على إسبي والشجر على إسبي والخلاائق على إسبي على ما على إسبي بس إسبي بس إسبي على إسبي نعم wa sajara ala isba' wal khalaqa ala isba' thumma yaqul anna al maliku fadhika rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawasiduh thumma qara'a wa ma qadarullah haqqo qadri qala yahya binusaidin nah ini namanya ta'liq namanya sigata ta'liq karena yahya bukan shaykhnya bukhari tapi musaddad shaykh bukhari Wajada fi Fudailu bin iyadin an Mansurin an Ibrahima an abidata an billahi fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'juban wa tasdiqan lahu yakni bahwasanya selaku nama penyebutannya Abdullah ya kan Rasulullah bin Mas'ud bahwasanya ada seorang Yahudi Yahudi ini seorang Yahudi. Kalau banyak Yahudi disebut apa? Yahud. Yahud itu. Yahudi banyak. Kalau Yahudi, seorang Yahudi. Datang seorang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka berkata Yahudi ini. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah. Memegang langit-langit di atas satu jari. Dan memegang bumi-bumi di atas satu jari, dan memegang gunung-gunung di atas satu jari, dan pohon-pohon itu di atas satu jari, dan semua khalayak semua ciptaan Allah di atas satu jari. Kemudian Allah berkata, Saya adalah Raja. Mendengarkan perkataannya Yahudi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa pada Hikam Rasulullah Sallam sampai terlihat gigi gerahamnya. Kemudian beliau membacakan Wamacodarullah hak kokotri. Kemudian membacakan dan tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Di sini tidak perlu dilakukan Wamacodarullah hak kokotri. Ya, Seperti Abu Hazim kemarin di, di mana di Jombang. Nah, itu pemahaman seolah-olah yang tepat itu. Atau tidak perlu dibacakan Allohul Layyimun Saitanul Rajeem Bismillahirrahmanirrahim. Kamar. Selanjutnya, harus seperti itu. Mau? Ah, tak ada salamnya. Pesan saja. Wamacodarullah hak khatri. Apa ini, Ekhwan? Jadi kalau ini dilakukan di tertiil tentunya ada nukilan. Berhubung tidak ada, maka cukup dibaca dengan bacaan sesuai dengan konteks ayat. Nah ya kan, kalau usulnya tahdir dibaca dengan keras, tahdir bukan kok dilaku bilang dikilok kilok kan? Ia, ya, malah engkau enak. Nah, ya kan? <tuh -tuh. Karena tahdir itu adalah jantannya adalah maknanya bat tahdirul muhkamatop, ala amrin makruhin untuk apa? Lihat aja supaya dia itu menjauhinya. Tetahdir seperti iya ke wah maha umur. Bukan, iya. Kalau orang macam contoh, dia tu janggal Iya, kalau orang macam iya, seneng. Ngerungunan ke mana, -mana ketawa? Ya, kawal. jadi langsung iya kalau macam kan tegas, ya kan? Itu namanya apa? Tahir sesuai dengan konteksnya. Tahir, <kuh> jadi. jadi Ketika Yahudi menyebutkan apa yang tadi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Abdullah bin Mas'ud menuturkan, maka ketawalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihatlah apa-apa kegigih kedahannya. Kemudian membacanya maka qulul haqqata dirihi. Para Ibnu Sa'id wajada fihi fudailu bin Iyad, An Mansur, ya kan? Ada tambahan akan ya Fudhal bin dari Mansur dari Ibrahim dari Abida dari Abdullah bin Mas'ud fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tassta'juban wa tasdiqan lahu engkong di sini ta'ajuban terheran dengan ucapannya Yahudi tadi dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi jadi penegasannya Yahudi tadi yang dia pernah kenal di kitab mereka bahwasanya Allah Megang langit-langit di atas satu jari, bulu-bulu di atas satu jari, gunung-gunung di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari. Kemudian berkata saya adalah raja. Selanjutnya ini adalah dibenarkan oleh beliau. Assalamualaikum yaudah tadi. Seandainya salah diingkari. Assalamualaikum. Seandainya yaudah tadi dalam pernyataannya itu adalah salah Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika menyebut jariun semisalnya tentunya diingkari. Dengan enggak adanya pengingkaran bahkan dibenarkan bahwasanya peng adalah benar. Apa bumi? Ah. Jangan boleh meninggalkan bayan pada waktu dibutuhkan. La yustakhil bayan anil an waqtu haja. Enggak boleh. Kalau mentahirkan bayan dari waktu amal, boleh. Kod ya just. Tapi kalau dari waktu yang dibutuhkan, enggak, boleh. Seandainya ini adalah perkara ini salah, pasti diingkari lo sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Dengan demikian, maka benar ta'juban watas dikon lahu dari kata, soddaka yusod Beliau membenarkan ucapannya Yahud. Yahud kebali kodawad. Lalu kepada, ya, Yahud. Warawahu muslimun. Juga disini lewatnya imam Muslim. Jadi perhatikan dalam hadis ini ditetapkan bahasanya Allah punya jari Allah suka yumsik nah, menahan, menggenggam, memegang langit-langit itu dengan di atas satu jari isba, bisa dibaca usbu, ya kan? usbu isba huling, Jamaknya aswab jadi semari. Benda Ehwah, maka Allah punya jari-jari nah. yang hakiki, yang sebenarnya tidak serupa dengan jari-jarinya makhluk. Apa? Kenapa? Karena lesa kami selih, Sayyidun. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lesa kalau lagi Sayyidun. Tidak ada yang serupa Allah sesuatu apa? Apapun. Ayat ini seharusnya untuk mensucikan Allah. Alul beda. Ayat ini untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba bayangkan. Ayat untuk mensucikan Allah dengan serupa dari makhluk. Tapi mereka membalik. Ayat ini dijadikan apa? Kesan serupanya dengan Allah. Kemudian dibatalkan semua sifat-sifat Allah yang mereka Terlalu terkesan dengan benak mereka Akan serupa dengan makhluk Dibatalkan dan diganti Dengan apa yang mereka inginkan Hah? Yang seharusnya adalah untuk mencucikan Allah Dari serupanya Allah dengan makhluk Malah dibalik oleh mereka Dari kalangan alut ta'wil Atau alut tahrif Atau alut ta'til Semuanya berangkat dari tasbih Terkesan tasbih dalam otak mereka dalam pikiran mereka. <tuh> Tayyip Asyarah. As Berkata, Sayyipun Masyarakat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tengok di sini. Allahu Akbar, ini adalah demi pengagungan. Tajub dengan mengagungkan apa yang tertera dalam hadis di atas. Maka dikatakan, Hada fihi isbatul asabik. Wa anna khamsatun. Ala wajillah Billahi. Tengok Dalam ada sini ada penetapan Jari-jari bagi Allah Dan setelahnya jari-jari itu adalah lima Di atas segi yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan segi yang layak bagi makhluk Ini Layak bagi makhluk Kalau kita manusia Jari yang sempurna Lima seperti ini ya kan? Kalau jari-jarinya sapi beda jari-jari nya sudah motor B beda seperti itu kan kan nah, ada jari-jari sudah motor kan, nah itu ya kan kan ada jari-jari sudah motor jari-jari motor bisa diganti bengkong, bisa diganti lurus semuanya dengan orang yang mau kan, ganti dipuntir-puntir dan semisalnya ya kan ada jari-jari cuma lima, ada yang tiga jari-jari balok itu jari-jari ya kan Pastikan ada yang jari-jarinya semut, ya, enggak, enggak sama dengan jari-jarinya yang yang lain, nyamuk dan yang lainnya. Ya. Maka itu Allah Jalik Bilahid. Jari-jari yang ada lima adalah di atas segi yang layak dengan Allah dengan keagungan Allah. Faisbatul Yat, Wal Kodam, Wal Asabek, Kulluha Tori Khuwahidun Indaal Sunnah Wal Jamaah. Maka perhatikan tangan. Penetapan kaki Dan jari-jari seluruhnya Caranya adalah satu Indah alis nawal jamaah Cara penetapannya satu Ya dengan penetapan Sesuai dengan datangnya lafet Tentang jari ini Tidak boleh kita maknai Jari adalah jamaah Arisulah adalah jamaah Dan misalnya nah, Mampu tidak boleh kita jari itu kekuatan Dan yang lainnya Majus ma antas kula alal kulup, tengok majus ma main mana enggak boleh, ya kan akan malah ada sifat berat pada hati tentang mendengarkan dan menetapkan sifat-sifat ini, tangan kodam, ya kodam asofik dan yang lainnya enggak boleh antas kula enggak boleh berat pada hati untuk menetapkan ini, wala anta tabar amin al -kulub dan juga boleh hati itu akan berlepas diri dari penetapan sifat-sifat ini. Wala antastauhisa minhal ulub, enggak boleh. Ya kan? Hati itu merasa istihqya, istauhasa. Apa maksudnya? Hah? Enggak ngeri. Merasa takut, enggak boleh. Ya kan? Merasa asing sama yang fa'aluhu nufatus sifat min al-jahmi wa ghisba kaman yan tilqwanu nufat nufat ini sama dari kata nafi nafa yanfi nafyan bahwa nafin wa hum nufatun apa seperti kemarin usatun nah itu sama saja mufradnya nafin simpain samanya apa nu nufat mudot dan semisalnya jadi kesimpulan sebagaimana yang dilakukan oleh para penafi-penafi sifat dari kalangan jahmiah dan yang lainnya, hati mereka yang enggak tahan untuk menerima penetapan tangan kodam ashabe bagi Allah Subhanahu Wataala di atas segi yang layak enggak mampu menerima, sehingga mereka mengartikan tangan dengan arti apa? Kutro. Kodam dengan arti jamaah. Ashabe pun dengan arti apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Tidak benar. Lah tidak sebagaimana yang mereka lakukan. Yang ini sifat. Tengok nufat. Disimpah dari nufat. Disimpah. fa'il Jamak dari Na naf. Bal. Ya kan. Apa ini. Tusiru atau tusarru. Tu seru bihal kulubu, seraya seru gembira. Bahkan hati ini digembirakan dengan ayat-ayat tadi dan adat-adat tadi. Waktu minubiah dan beriman dengan ayat-ayat tadi, hati itu beriman. Berarti kan? Bukti nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga gembira sampai ketawa. Demi pembenaran apa yang dituturkan oleh Yahudi tadi. Kita pun boleh gembira Bahkan kita juga mentor Nabi sallallahu Kemudian membaca wa ma qadara al-haqq qadrihi. Dan mereka menggon Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa sifatul la'ikatin billahi dalatun ala kamaalihi wa 'azamatihi. Dan sungguh ya Kedamaian asobid dan sebaliknya adalah sifat-sifat yang layak dengan Allah, menunjukkan tentang kesempurnaan Allah dan menunjuk tentang keagungannya. Hah, perhatikan. Jadi kalau kita mau mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, maka kita tetapkan apa yang telah tertakkan dalam Quran dan sunnah. Dan apa yang telah diruduhi oleh Allah dan Rasulnya alaih salatu wassalam. Terkait dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Inilah pengagungan yang sempurna yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, Dan tentunya semua manusia yang dikenalul bidak pun juga ingin mengagungkan Allah. Tapi caranya salah. Pengagungan terbalik menjadi apa? Ya kan? Menjadi apa? Meremehkan. Menjadi tanakus. Ya kan? Mengurangikan sempurnaan Allah sehingga dengan cara mentakwil apa yang mereka inginkan. Yang mereka anggap tidak sesuai dengan hati mereka. Tujuannya yang Maka mereka mengatakan. Puluh nasin awamah tasbihah. Awil hu. Awfawid huwarum. Tanzihah. Tujuanlah untuk mema. Bertujuanlah untuk mema Untuk menganggungkan tapi keliru salah jalan salah jalan nah. kemudian lanau yatasarrafu kaifa subhanahu wa taala bahwa saya, sungguh Allah itu adalah yatasarraf bertindak bertasarruf berlaku kaifa yasa seperti mana yang Allah inginkan masukti dan maati ya Allah subhanahu wa taala ha nah. selanjutnya so, dikatakan yumsiku samawati ala isba Memegang langit-langit di atas satu jari Wal arodina ala isba dan Bungi di atas satu jari Wal jibala ala isba gunung-gunung di atas satu jari Wasyadara dan pohon-pohon di atas satu jari Wal khalaika ala isba Semua orang di atas satu jari Bapak punya kua? Fahadil khalaiku al-adhimatullati ya'lamuha al-mu'minun Tujalu ala hadil asabi al-khamsa yawmal qiyamah dan ini khalaik semua sultan Allah yang sangat agung yang diketahui oleh orang-orang mukmin dijadikan di atas jari-jari yang ada lima bagi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat nanti pada hari kiamat tengok ini darof darof ini yaumnya darof darof adalah isim isim yang menunjukkan atas terjadinya Ya kan? Apa? Terjemnya apa? Perbuatan, ya kan? Alah buku iofilin, ya kan? Bama ya kanin. Nah. Jadi ini sem, ya, um, yo ini sem. Nanti pada kiamat. Alor tu ala isba, atau isbu atau mewa. Bersama lah tu ala isba. Walzibalu ala Isba, Masjajal ala kasratiha. Nah. Jadi, ingat, tengok. Bumi di atas satu jari. Langit-langit di atas satu jari. Dan gunung-gunung di atas satu jari. Dan pohon. Ala kasratihi. Pohon yang segitu banyaknya. Di atas satu jari. Wasairu khalkihi ala Isba Dan, sair ini bahasa yang pusat dalam maknanya, maknanya bahagia. Maknanya bagi bagiha. Ya. Bukan Selain, nah, sair itu dari bahasa yang fusha mananya adalah bakiyyatuseh. Dan makhluk-makhluk yang lain di atas satu jari. Tengok. Nah pohon seluruh dunia ini berapa? Bagaimana? Satu jari. Maka menunjukkan bahwasanya apa? Dalam ala kamalihi wa alamatihi tadi. Sifat-sifat ini menunjukkan tentang Kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan atas tentang serupanya dengan Allah dengan, dengan makhluk Kalau atas serupanya Allah dengan makhluk berarti ku, kurang Karena makhluk ini serba kurang Karena menurut mereka enggak boleh Allah itu serba dengan yang serba kurang Diganti dengan sifat yang lain Apam? Karena menurut mereka ini Allah enggak mungkin akan serba dengan makhluk yang serba kurang maka diingkari makna isbiak tadi itu diingkari makna tangan tadi <tuh> diingkari makna kodam tadi dijadikan makna-makna yang lain yang mereka inginkan yang menurut anggapan mereka lebih sempurna bagi Allah daripada apa yang Allah sebutkan atau apa yang, Allah, apa yang Rasulullah sebut, sebutkan tengok, berarti kan sok pinter ini toh Allah bilang punya tangan Nabi bilang Allah punya isbah. Tapi mereka bilang, enggak punya. Tengok. Hah. Kenapa kalau Allah itu punya tangan, punya jari, maka akan serupa dengan makhluk yang serba kurang. Jadi ini tidak boleh. Maka diganti dengan makna yang lain, sifat yang lain. Hah. Sekarang diganti dengan kudro. Bagaimana kalau kita bilang, manusia juga punya kudro. Terus gimana? Ya kan. Jadi harus ganti dengan yang lain lagi. Terus nanti tengan apa? Maka konsekuensi madzhabnya alul bidah Allah tidak enggak punya si, sifat. Yang enggak punya sifat berarti ya kan? Terus gimana? Hah? Enggak, enggak ada. Kalau lumayan sifat ada, serupa juga dengan makhluk karena makhluk juga ha? ada. Maka tuntutan madzhabnya alul bidah Jahmiyah tadi adalah mereka ya budunal al Mereka menyembah apa? sesuatu yang tidak ada. Kalau musyrikuun yaqudun al-jamadat. Kalau musyrikin menyembah sesbahan yang apa yang, Mak? Mati. Masih mending musyrikin daripada Jahmiyah. Dari sinilah batalnya dan batilnya mazhabnya Jahmiyah. Lebih parah daripada mazhabnya apa? Musyrikin. tengok? Ha. Inilah kelaziman kalamnya alul ghazali Mereka juga bilang Allah tidak di atas harus tidak di bumi. Ya kan? Tapi di mana? Di mana-mana. Allah kok bisa? Enggak di atas, enggak di bawah. Enggak bersama makhluk, enggak di luar makhluk, di mana? Tersegi mana? Jadi akhirnya apa pendapat yang bisa dipahami oleh manusia? Manusia. Taib. Wa fi rih dalam raja yang lain wal ma'a wassara ala isba. Dalam raja yang lain Walma'ah, air dijadikan di atas satu jari. Wa sarok. Sarok apa? Sarok ha? ha? ya, ini ya, bumi ini, di atas satu isba. Thumma yahudzuhunna. Kemudian Allah mengguncangkan seluruhnya itu. Kemudian dia berkata, Annal maliku, saya adalah raja. Annal maliku, saya adalah raja. Ayna mulukul arad. Mana raja-raja bumi? Ayna jabarun, mana orang-orang yang sombong? Aynal mutakabirun Ini siapa saja? Jebarun Orang yang cungkak Ya kan? Menindas Aynal mutakabirun Orang-orang yang sombong Kemudian di komentar Saya benpas Allahul mustaan Ya Tengok di sini ya Perhatikan Jadi Ucapan beliau Allahu Akbar Allahu Akbar Ini adalah ucapan yang Benar-benar mengagungkan Allah Dengan sifat-sifat tadi Yang telah tertera dalam hadis Yang telah kita baca Demi pengagungan terhadap Allah sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya kan? Bukan sebagaimana ta beri. Kita aja bicara masalah tauhid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terheran-heran nya bateran dengan apa masa bodoh, masa bodoh. Enggak mau kemudian subhanallah Allah Maha Suci dari apa? Sekutu. Enggak, tapi apa? Alergi. Nah, lain. Ta beri bilang subhanallah dengan ucapkan Allahu Akbar. Alergi, alergi. Enggak mau. Kita aja bicara masalah, masalah tauhid. Soal Sunnah, nggak mau. Kekan ya kenapa? Karena hatinya sudah ah, muak dengan pembahasan masalah Bid'ah dan Sunnah, muak, nggak mau. Nggak mau muak dengan pembahasan masalah Ta'wih dengan syirik. Si, si, yang maunya Ta'wih adalah Ta'wih daru bubia, Ta'wihnya Abu Jahal, ya kan? Ta'wihnya Abu Jahal kufar kuras, mereka mau. Itu yang mereka alulukan yang mereka. Ya kan? Dengungkan dimana-mana Tuhidnya. Abu Jal dan konco-konconya. Tuhid dapat Tuhid. Ar-lububia. Ar-lubun alu'lu'iyah wal-so'ab-so'ab-so'ibah. Nah, langsung gatelan. Mendengarkan masuk telinga kanan. Balik mental. Tidak sampai telinga lagi. Kiri. Apapun? Nah, nah, itu. Dibatikan juga alul-beda. Kita berbicara masalah sunnah. Gatelan. Kenapa? Nah. sebab. Baik. Ya kan? Banyu-banyu banyu. Soal apa Allah Yaqul al-hafid fi syara'i ta'alluqu sifah bi muqtadaha min ghairi ma'satin. Nah. Aga man Tengok di sini. Ah tu mesti paham. Pertanyaan Semoga Allah mahfuz kau ya Syekh? Berkata al hafid dalam syarat takluk usifah min bimukta doa min gairimu kaitan sifat dengan tuntutan sifat itu tanpa harus memasak ini maknanya ingkar riyad ada makna ingkar riyad kini dalam mana mengingkar riyad majus alal hakekoh ini tidak menetapkan tangan di atas yang makna yang sebenarnya. Lihat atan kaki. Ziyadatun yaktadiasi aku. Dalam kurung itu tambahan. Kenapa ditambah oleh beliau di sini? Yang menulis kasat ini jadikan tulisan. Kenapa? Karena, Karena konteksnya menuntut untuk ditambah. Walidaku ala min jarihatin. Maka ini, kedengan inilah maka dia Hafid berkata min jarihatin. Jarihat itu adalah pada Allahu lahu yadun ya khudupiha wa yu'ti subhanahu taala. Allah memiliki tangan dengan tangan itu Allah mengambil dan dengan tangan itu Allah memberi. Allah punya tangan ya khudupiha wa yu'ti dengan tangan Allah mengambil dan dengan tangan Allah memberi. Wa yahamilu biha wa yabudul ardo dengan tangan itu Allah mah yahamil membawa dan menggenggam tanah, menggenggam bumi. Wa yatwi dan melipat langit-langit samawat ini dengan tangan kanannya. Kullu hadza qabdun haqiqatun wa qayyun haqiqatun yaliku billahi seluruh ini adalah genggaman yang sebenarnya dan melipat yang sebenarnya. Bagaimana yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita menggenggam begini. Ya kan? Tapi Allah menggenggam bumi siapa kita mana yang tahu Tidak ada yang tahu ya kan kita menganggap begini ya kan tapi Allah bagaimana menggenggam bumi Tidak ada yang tahu nah, bagaimana tentang cara menggenggamnya apa ayat nah itu fa yanliqu billahi la yusabhu khalquhu fi min sifatihi sallallahu alaihi di daerah menyuruh pencipta nya dalam sesuatu apapun dari sifat-sifatnya sallallahu tidak ada sesuatu pun dari sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Kita punya genggaman. Kita juga menggenggam. Genggaman kita dan cara kita menggenggam layak sesuai dengan kekurangan kita. Genggaman Allah dan kesempurnaan Allah menggenggam adalah sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu SWT. Tidak ada yang serba dengan ma makhluk. Nah. Allah melibat, kita juga melibat. Tapi libatan kita sesuai dengan kekurangan kita. Allah melipat sesuai dengan keagungan Allah dengan kesempurnaannya, enggak serupa dengan semua lipatannya mak maklo. Kenapa? Karena laisa kami sedih. Sayudwalamnya kullahu kufuan ahaat hal taalamulahusamnya dan yang semisalnya. Makbul. Ini perkara yang enggak bilang gampang. Cuma karena sudah ada racunnya alul fida banyak manusia yang terrasuni enggak terasa. Nah, itu. Coba kalau ada orang minum sapu bingung mereka. Tapi kalau terrasuni dengan racun fida Ah, ha? ayam, ayam, alusuna, alusuna. Yang menetapkan sebagai apa yang terpenuhi Allah, Allah dan N Rasulnya katanya muzahsimah, muzaffia dan yang, semisalnya. Nah, itu. Maka di sini ya, saya perhatikan, ilmu ini bahasa jadi terbalik. Banyak manusia yang hatinya terbalik makusun, terbalik. Ha. Tapi was-sahaba mastam ka dan para sahabat tak pernah mereka menganggap apa asing tentang sifat-sifat yang telah disebutkan oleh yahudi tadi kenapa karena kesempurnaan akal mereka para sahabat wa kamal iman tentang apa kesempurnaan iman mereka Taklah kau hadis sifati bil kubul, mereka menerima sifat-sifat ini. Taklah kau mereka mendapati, ya kan? Sifat-sifat ini dengan menerima. Nah, tengok bil kubul, kubul ini mazdar, kubul bukan kubul. Kalau kubul belakang, nah, kubul depan. Kalau dubur belakang. Kubul depan, dubur belakang. Nah. Kabul, ma tawakufufia. Mereka tidak pernah tawakuf dalam menanggapi sifat-sifat ini langsung mereka terima. Semat bauhum behsanin menal al mufatdola. Tala kauah kemudian pengikut-pengikut para sahabat. dengan mengikut cara yang bagus tentunya behsan ini takyid dari kurun-kurun yang beberapa saja yang diutamakan. Mereka menerima sifat-sifat ini dengan cara yang bagus juga. Wa'alaikum ya. Mereka beriman dengan sifat-sifat ini. Wa'ana hatun, wa'ana sifatun. Taliku billahi la yusabihu fiha khalku jalawala. Mereka beriman dengan sifat-sifat ini, mereka mengakui bahawa ini adalah benar, mengakui bahawa ini adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah, tidak serupa di dalamnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah serupa dengan semua ciptaannya. La fil yad wa la fil asabi sama wa la fil kalam wa la fil mahabba wa la Tidak masalah tangan, tidak masalah jari-jari, tidak masalah kaki, enggak masalah pendengaran dan penglihatan, kalam, kecintaan dan rida dan kemurkaan seluruhnya enggak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Kullu sifatun laiqatun billah. Sedurinya sifat yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala, laisa kamitsli sayyun wa huwa basir. Wa bi'urifa kama luhu. Urifa kama luhu jam'u kepada kepada Saba'a Allah. Dengan sifat-sifat tadi diketahui lah tentang kesempurnaan Allah. Wa bi'urifa ajamatu. Dengan sifat-sifat tadi diketahui tentang keagungan Allah. Wa bi'ad sifat urifa istihqa'u lil ibadah. Dan dengan sifat-sifat ini diketahui bahwasanya Allah memiliki hak untuk diibadahi. Wa hanar alamin wa anaul alim. Dan sungguh Allah adalah rob semesta alam dan sungguh Dia Allah adalah sang pencipta yang maha mengetahui. Kait. Ah. biduni sifatil la wujudalah. Zat tanpa sifat enggak ada sama sekali. Wa laqala alu sunnah inna nihayata haula'i al-qaul bil adam maka dikarenakan inilah berkata ulama dari kalangan al-sunnah bahwasanya ujung pemahamannya alul beda adalah perkataan bahwasanya Allah adalah makdum enggak ada nihayatul qauli ya mulkun bil adam wa annahu la ilahun yu'bad maka ujung perkataan mereka perkataan Allah itu tidak ada bahawasan yang tidak ada di sana, sesembahan yang diibadai wala hawla wala kuwata illa billah maka konsekuensi mazabnya alul -jah, al jahmi adalah apa? yak buduna al makdumat nah menghubung? Ah, ini berarti kan ya ikhwah dan kalam ini, kalau saya benfas ini bukan kalam beliau yang mengucapkan sendiri tapi dalam kalam yang betul kohim dan yang lainnya sudah disana mamlu, kalam ini antem tinggal belajar saja bahasa Arab yang pintar, bisa baca dan dibaca di sana kalau ini akan ketemu di sana semuanya lebih luas, lebih lengkap lebih bercabang ke mana-mana ya kan Mabum, kita semua membaca ringkas dan ini sebagai apa bentuk tata cara kita ini mengambil ilmu dalam masalah ini adalah sistem talaki dari alul ilmu ke alul ilmu bukan kemudian ngarang sendiri Mabum, ini sistem talaki namanya, bukan punya NLD saja ya kan? mangkul, mangkul, mangkul ya kan? ternyata apa? Mengkul-mengkul apa? enggak ono buku ini. Ini buku ini. Ya. Dabur saja. Taib. Alhamdulillah.